פרק מ"ב ויען איוב את אדוני ויאמר ידעתי ככל תוכל ולא יבצר ממך מזימה מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן היגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע שמא ואנוכי אדבר אשאלך והודיעני לשם האוזן שמעתיך, ועתה איני רעתך. על כן אמאס וניחמתי, על עפר ואפר. ויהי אחר דיבר אדוני את הדברים האלה אל איוב, ויאמר אדוני אל אליפז התימני, חרא אפי וחא ובשני רעך, כי לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב. ועתה, קחו שבעה פרים,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 איש כסיתה אחת, ואיש נזם זחב אחד. אדוני בירך את אחרית איוב מראשיתו, ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים, ואלף צמד בקר ואלף אתונות. ויהי לו שבען אבנים ושלוש בנות. ויקרא שם האחת ימימה, ושם השנית קציעה.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 עד כאן ספר איוב.